коли приміщення освітлювали ще тільки свічками, а газові лампи принесли сюди пізніше, вже в іншу епоху. Тоді зрозуміло, чому жодна свічка не оплавлена. Той, хто облаштував цю кімнату, поставив їх у підсвічники, що вже висіли, просто так, для інтер'єру, а для себе запалював лампи. На поличці три полив'яні тарелі, розписані декоративними квітами і півнями, два кухлі такої ж роботи. Найімовірніше, це підземелля залишалося ще від колишнього замку. Міхал Вишнецький знайшов його, удосконалив, обставив і збудував у притул до нього погріб. Чи може і погріб на місці таємничого підземного ходу, яким вибиралися із замку його охоронці? Було б навіть досить затишно, якби не моторошні звуки, що наповнювали кімнату підземною какофонією. Левко здогадувався, що то голоси копачів і стукіт лопат, але все одно груди пронизував містичний протяг. Хотілося затулити вуха і якомога хучіше вибігти звідси. Чого ж ти, пане Вишнецький, не тік у цю свою заздалегідь приготовлену криївку, не зачинився від біди, не відгородився від світу, що раптом пішов під укіс, як потяг на пошкоджених рейках? Не встиг, напевно. Не сподівався, що так нагло, просто посеред ночі, без будь-якого попередження і пред'явлення вини, витягнуть із рідного дому, заштовхають у воронок і повезуть світ за очі. Коли червоні партизани пригрозили розправою, Левко згадав про таємну схованку Вишнецького і почав готуватися до підземної еміграції. Потроху робив припаси і носив їх до кімнати садовою шафою. Німецькі банки з тушкованою яловичиною крупи, галети, сухарі, теплий одяг, бутлі з березовим соком і водою, снопики лісового зілля, навіть сушені мухомори, з яких Мандрика навчив його робити настоянки для розтирання. Переніс із хати читальність десяток книжок, які хотів, але досі не встиг прочитати. У бібліотеці Вишнецьких Знайшов цілу купу медичних посібників. Найбільше про хвороби хребта, які доймали Міхала впродовж останніх років. Але було і чимало інших, зокрема з психіатрії. Нарешті начитаюся до схочу. Мандрика казав, що мені треба поступити до медичного коледжу. От я і повчусь. Вийду з-під землі на світ божий розумним, як професор. Подумав Левко і гірко усміхнувся якщо, звісно, взагалі колись вийду. Мар'яна навела у погребі лад після від'їзду копачів, але мав він тепер значно бідніший вигляд, городина, трохи пізніх яблук, діжечка капусти. Від колишніх дорогих вин залишився тільки ледь вловимий аромат, що просочувався від круглих барилець з розсохлими клепками. Не було і ягідних джемів, та кизилового варення, які в маєтку готували за спеціальним рецептом. Ольги. До лісу за ягодами ніхто не ходив, а екзотичний кизил на кущах біля дому обібрали ще зеленим. Коли забрали Міхала, сад став колгоспним, а по суті нічийним. Кожен намагався щось відщепнути, відламати, смикнути у ньому, особливо ж те, що не росло у сільських садках. Погані звички переживаються хутко і колгоспне село вже не могло відмовитись від них. Після того, як Ганс підняв на ноги поліцію, і заливком вже зачинялося друге коло пастки, він вислизнув з неї прямісінько до підземелля, пожалкував, що не встиг підготувати все як слід. Його підземна дома повинна мати два виходи, бо ніколи ж не знаєш, коли до тебе прийдуть непрохані гості. Це він чув від Юстини. За таким принципом, казав Юстин, зладновані криївки УПА в лісі. Отже, треба прокопати з кімнати хід у бік гори. Дот має бути десь зовсім поруч. З погреба було добре чути, як шкребла лопатами землю. Як розмовляли будівельники. У недобудовому доті змайструвати драбину, щоб вибратися на гору. І хай тоді хтось спробує його спіймати. Але це вже потім потім, коли він залишиться наодинці з собою. У нього ще буде багато часу. Повинно бути. Логіка підказувала Левкові, що краще було б утекти із села і той, якому гадалі. Скажімо, до лісу, в загін Юстина. Але тоді, коли він просився, Юстин сказав, що Левко більше потрібен їм тут, у селі. Він передавав їм грипси, допомагав одягом і продуктами. Іноді навідувались і вояки, яким потрібна була поміч костоправа. Можна переправитись через Бух. Там його, мабуть, іще пам'ятають. У мандрики було багато знайомих. Чи пробратися в одне з тих сіл, де він восени 1939-го дорогою від холма лікував селян? В усякому разі роботу знайшов би і з голоду не помер. Але як він покине вишеньку? На кого? Ні, про те, що піти з села не може бути й мови. Він має бути тут, біля неї. Він стане її ангелем-охоронцем, невидимим, нечутним,